Гами Гамите са преводи на известни състояния в човека и за това той трябва да ги изучава. Всичко в природата е музика. В тази музика има сила, има топлина, има светлина и мисъл. Трептенията на обикновената музика не съвпадат с трептенията на музиката на природата. Тъй както миньорните гами на физическия свят не съвпадат с мажорните гами на духовния свят. Духът и душата също са гами. Те изменят трептенията на човешкия организъм. Повишават ги. В природата съществува и мажорна, и миниорна музика, независимо от това дали човек я признава. Всички гами, които съществуват в природата, оказват специфично въздействие върху живите същества. Всеки човек е създаден на особена гама. Различните хора се движат в различни гами и според гамите, в които те се движат, и музиката на живота им е различна. Има някои гами, наредени от хората по естествен път, а други вървят неестествено. В първите са спазени правилата на природата, а във вторите попаднали човек мъчно може да се освободи от вредното им влияние. Всички хора, които се движат в естествения път, в естествената гама, имат възможност да се проявяват като творци, защото те могат да мислят право. Съвременните хора търсят в света удобства, но те трябва да разберат онзи съществен закон, който се изявява и в музиката, в миньорната и в мажорната гама. Господ е поставил някои хора в миньорната гама, сложил ги е в бемол, в скръпта, в тагата, в дълбочината на чувствата. Други е поставил в мажорната гама, сложил ги ФДС, на повърхността на живота, понеже няма дълбочина в чувствата. В един танц или марш, какво може човек да види? Танцуване, маршируване и най-после умора. В тъжната песен не можете да се движите, там ще мирувате и ще разсъждавате. Господ ви е поставил при миньорния тон, за да мислите за ония свят, а при мажорния за да мислите за този свят. Сутрин, като станеш, събуди се. Запей. Събудих се. После, като заспиваш, пак попей. Заспах. Заспи с музика. Тогава ще разберете, че има известни хора, които представляват на земята тона до. Няма да ви кажа кои. Някои представят ре, някои представят ми, някои представят фа, някои представят сол, ла, си в първата октава, после във втората октава, в третата октава. Някои от вас има, които музикално представят минорно положение, а някои представят мажорно положение. В минорното положение се образуват чувствата, а в мажорното се образува човешката мисъл. В хроматическото се обработва волята, приложението, за мене мажорната гама е умът, миньорната гама е сърцето, хроматичната гама е волята. Волята е с два знака – миньорен и мажорен. Сменя ги. В музиката технически се сменят. Онзи, който разбира нещата, е мажор, а който слуша е миньор. Професорът е мажорна гама. В мажорната гама е победата, а миньорната гама означава, че разсъждаваш по кой начин да победиш. Там и сърцето играе роля. Мажорната гама е изпъкнала дъга, а миньорната – в длъбната и се характеризира с възприемане. Гама до мажор е когато едно същество мисли да слезе от небето на земята. А когато позагази и срещне препятствие в пътя си, то вече е в до миньор – после следва Ре-мажор. Излюбва се пилето и ако срещне препятствия в пътя си и няма храна, става Ре-бемол. Щом ти дадат нещо, то е Ре-мажор, а щом ти вземат нещо, то е Ре-бемол. Фа-мажор означава – върви напред и е зеления цвят или материалният цвят, в който сме потопени, а фа минор означава – работата е вече закъсала. Миньорните гами пречистват сърцето. Радостта – това са мажорните гами, които просвещават човешкия ум. Хроматичните гами – това са гами, създадени от тия знаци, които свързват ума и сърцето. Стомахът се занимава с миньорната гама, умът се занимава с мажорната гама, а сърцето – с хроматическата гама. Минорната е стомашна. Всичко разумно в света е музикално. Всичко в света, което не е разумно, не е музикално. Под думите разумен свят разбираме музикален свят, под неразумен свят разбираме немузикален свят. Отношение има. Музиката със своите мажорни и миньорни гами е сложно нещо. Казва се дур и мол. Какво означават тези думи? Под дур разбираме мажорна гама, а под мол миньорна. D означава нещо с добра основа. U това е отворна чаша за възприемене на нещо хубаво. R показва пътя, по който трябва да се върви. M показва, че като възприемеш нещо, трябва и да даваш. DUR е възходяща гама, която излиза от центъра и отива към периферията. Движението Мол е нисходящо, то отива от периферията към центъра. Ако изучавате съвременна музика, ще видите връзката между тоновете. И всеки един тон има цена от следващия тон, който иде. Следващия тон, който иде, той дава цена на предишния тон. И всички музикални тонове, като се съединяват в едно, образуват цяла песен, образуват цял един цикъл от звукове, които специално се моделират и образуват хармония. И ако тези звукове взаимно не си помагаха, нищо не щеше да излезе от тях. Ако вземете цигулката, с бемолите се удължават струните, с диезите всякога струната се скъсява. Повишените тонове имат скъсени трептения, те се виждат, те са по-груби, понеже се движат по-бързо. Охото не може да схваща тяхната мекота, но събуждат повече енергия. Другите, които ние разбираме, те ни дават малко меланхолия, разположение. Във всички тъжни песни пространството между музикалните вълни е по-голямо. В радостните песни разстоянието е по-малко. Като дойдеш да прескачаш, междините при една скръп са големи. Защо скръпта е голяма? Понеже междините са големи, не можеш да ги прекрачиш. Мъчите, трябва да скачаш. Като дойде до радостта, приятно ти е. Природната музика няма миньорни гами. Тя ги е създал човекът като резултат на своите болезнени и тъжни състояния. Миньорните гами са на физическия свят, а мажорните гами са духовни, гами на духовния свят. Затова духовните мотиви обикновено са в мажорни гами. При тях човек се учи да мисли добре. Дур е движение, мол е почивка. Когато слизат от невидимия свят, възвишените същества носят Божиите блага на хората, на всички живи същества, за да работят с тях. Като дадат всичко, което носят, те влизат в миньорните гами и пожелават да се върнат назад, отново да се обогатят. В този смисъл, мажорната гама е свързана с еволюцията на човека, а миньорната с инволюцията. Когато го навинтват на спиралата, човек пее мажор, а когато го отвинтат, той пее миньор. Геометрично представена, мажорната музика е изпъкнала дъга, а миньорната – в длъбната. Дур приема нещата, а мол ги предава. Раждането е дур – мажорно движение, а смъртта е мол – движение. Какво представляват от гледище на музиката процесите излизане и връщане назад, които се извършват в човешкия организъм? Излизането е движение на артериалната кръв, то е движение на гамата ДУР. Връщането назад е движението на венозната кръв или гамата МОЛ. Излизането на кръвта от сърцето и разнасенето и по всички клетки на тялото наричаме ДУР движение. Като се връща обратно в сърцето, за да се пречисти, кръвта става венозна. Това движение на кръвта се нарича мол. Когато кръвта минава през дробовете, през божествения център, това е пак движение дур. Човек трябва да разбира процесите дур и мол, за да разбере как става пречистването на кръвта и разнасенето на чистата кръв по тялото да го храни. Дишането също е музикален процес, който започва с мажорна гама. Поемането на въздуха е дур, а издишването – мол. Също така ядането е дур, а смилването на храната е мол. Значи, чрез мажорната гама се внася живота в хората. В бъдеще, когато човек постави музиката за основа на живота, той ще разглежда процесите в човешкия организъм като музикални процеси. Тоновете и те растат. Според моето схващане, според както аз съм изучавал музиката, тоновете се раждат, цъфтят, зреят и се ядат. Който не може да яде тоновете, не ги познава. Като ядеш един тон, ще знаеш релие, милие, лалие, соулие. Като го изядеш, ще знаеш повишенлие. Сега да вземем една от сегашните музикални гами – домажор. Дото има повишение, няма понижение, но започва без повишение. Основният тон не е цял тон. Половин тон не може да го понижиш. Има повишение. Ре е взело половината от до. Като разглеждам сегашната музика, виждам колко потънкости, колко сложни работи има в нея. Не е лерст работа музиката, както мнозина мислят. Който разбира колко сложно нещо е музиката, главата му може да се замае. Като вървите от до към ре, вие може да повишите тона до, като вземете нещо от ре. Тона ре има допирни точки с до, само в понижението си към него. Много гами има в музиката, но достатъчно е да си служат хората с мажорните, миньорните и хроматическите, Както си служат до сега. Двама души, мъж и жена се обичат. Мъжът има съприкосновение допирна точка с жената по закона на повишението, а жената с мъжа по закона на понижението. Това нещо може да се смени. Ако турите то до на мястото на ре и то над ре на мястото на до, законът веднага ще се измени. Значи формата трябва да се измени. Без да разбирате закона, вие казвате, защо трябва да се понижавам? Вие не разбирате, това не е понижение. Ако супената ви лъжица не беше понижена, не беше в и я турите в чинията, какво щеше да вземе оттам? Нищо нямаше да вземе. Значи, ако лъжицата беше повишена, т.е. изпъкнала, тя нищо не може да вземе от чинията. Всички блага в света идат все от понижението. Мажорните гами дават яденето, но щом дойде ядене и пиене, това правят миньорните гами. Това е само за обяснение. Като дойдете до музиката, виждате, че не е лесна работа. Вие трябва да изучавате гамите, да можете да минавате от една гама в друга. Ако не знаете гамите, не можете да минавате от една в друга. Същото става и в природата. За да измениш състоянието, в което се намираш, ти трябва да измениш гамата, в която си поставен. За да измени живота си, човек трябва да се ръководи най-малко от 10 гами – 5 мажорни и 5 миньорни. Ако работите на някого не вървят добре по една гама, той трябва да употреби 2, трета, четвърта, Гамите не са абсолютни закони. Те търпят промени. Чрез музиката с мажорните и миньорните гами човек може да става весел и тъжен. Доброто разположение е дур, а не разположението е мол. Неразположението трябва да се смени с мажорната гама да се превърне в разположение. Понеже мажорната гама внася разширение в човека, а миньорната предизвиква свиване, то винаги трябва да става преливане, смяна между тях. Който губи радостта си, той не разбира гамите на дур-движението, т.е. мажорните гами. Те са електрични гами на светлината, а мол са магнетични на топлината. Електричните гами дават височина, а магнетичните – широчина. При широчината човек не може да задържи своята радост. Мол е гама на сърцето, а дур – на ума. С мажорните гами човек събира възходяща енергия, радва се, той трябва да изпрати тази енергия в мозъка да се обработи. Дур означава още и главната мозъчна система, а мол – симпатичната нервна система. Да допуснем, че пеете ми. Ми съставлява третата нота в тази гама, за която говорим. В домажорната гама няма полутонове. Дистанцията между всичките тонове е цял тон и между ми и фа има цял тон също така и между си и до Друго я че са наредени сега тоновете, защото в сегашната гама фа е понижено В сегашната гама вие фа не можете да го понижите, но можете да го повишите, а си не можете да го повишите, а само да го понижите защото щом го повишите ще имате до а пък щом понижите фаща имате ми. В тази естествена гама или в гамата на живота всяка понижена нота изразява едно вътрешно състояние. Щом ми е понижено, понижението е в вашия ум. Щом понижението е в ла, понижени са вашите чувства. Следователно, за да се уравновесите, за да излезете от това противоречие на живота, което е резултат на понижената мисъл или чувство, трябва да повишите фа с половин тон и тогава в новата гама ще имате фа диес А пък фа представлява материалния свят. Щом е понижен вашият ум, щом са понижени вашите чувства, непременно трябва да повишите резултатите. Единствената сила, която може да ви освободи и да направи живота ви лек, това е любовта. Няма да ви освободи, но ще ви даде възможност да се развивате правилно. В тази любов именно музиката трябва да влезе като метод за развитие. Всички хора са построени от това гледище на музиката на различни гами. В музиката минорните и мажорните гами това са форми. Диезът и бемолът това са преходни състояния. Ти слизаш от една мажорна гама и както е силна да я превърнеш в една минорна гама. Трябва да й дадеш мекота, трябва да слезеш. Всички тези гами са криви линии. Всички мажорни гами имат стремеш нагоре към слънцето. Това са две музикални течения. Едното отива нагоре, мажорно, а другото течение отива надолу, миньорно. Има и трета гама, която свързва тези мажорни и миньорни гами. Казвам, ако твоят ум не може да се движи в гамата до-мажор и ако някой друг няма около тебе, ти си изложен на всевъзможни опасности. Да кажем, имаш страдания. Посвири до-мажор, усили движението, разшири кръга. Колкото този кръг става по-широк, толкова движението става по-бързо. Тогава хората казват, разшири кръга на разбиранията си. Домажор е това. Как бихте запели на домажор? Домажор ще считате като една красива мума или красив момък без мустаци. Момата е с златна коса, с най-меките ръце, които някога сте виждали, с най-голямата подвижност, която някога сте виждали. Домажор при мумата е млад момък, при момците е млада мума. Какъв тон ще дадете на думата смелост? Смелият вече има движение. Какъв тон има страхливият? В Страхливия има полутонове. Учителя показва до диез. Той иска да излезе. Как ще излезе? Вземи ре и ще излезеш. Щом вземе до диез, това е страхливият. Който пее ре, иска да излезе. Който пее ре бемол и той е страхлив. Щом вземеш ре, казваш... Какво ще ме е страх? Додиес е на страхливите хора, а на силните хора са целите тонове. Хората, които се колебаят, с полутоние минават. Мажорната гама е за здравите хора. Съществуват само две гами. За слабите много са гамите. 28 гами са те. Това са все начини как да минете. Слабите в света са повече, отколкото силните. Най-първо съзнаваш, че си слаб. Ти си мислиш, че си силен, когато си слаб. После, от страхливия до смелостта колко се изисква. Половин тон, щом повишиш, вече си смел. Додис, половината тон е причината на слабия човек. Понеже външната среда е дисхармонична, влияем се от тази среда. За да поправиш живота си, ти ще го построиш на музикални основи. Например, вземете речта. Как бихте изпели «пею», «пея» – един сложен тон? Кое число съставя «пъто» в българския език? «П» е 15-та буква. Както се пише «п», то е един музикален тон. Приблизително съответства на музикалния тон «сол». Но в музикална гама и понижена. П е понижено с половин тон. Коя е гамата? Сол е понижено. Какво означава да се понижи един тон? Каква е философията на живота, при която искаме да живеем? Понижението е един метод за възприемане, за задържане на всичките уния положителни тонове. Поглъщаш тоновете в себе си. Сол повишено – дава, сол понижено – взима. Кога сол се понижава? Щом е болно – понижава се, събира енергия. Щом стане здраво – вече е повишено. Един тон трябва да се понижи, понеже в онзи котел, в машината, трябва да се турят въглища, за да се превърне водата на пара. Като се изпари парата, водата е понижена. Парата в един локомотив е Ре на работата. Тази буква Ре показва, че трябва да се повиши. Да кажем, имате името Павел и Савел. Съто беше в понижена форма и когато мина в П, вече е повишено. Савел музикално преминава в Павел, но повишено. Пъто е станало Сол. След това виждаме това Сол да казва на себе си аз ви родих. Павел знаеше да пее, да мисли философски. Имаше една отлична мисъл. Вие казвате, че Господ ви е научил. Господ ви е пратил на земята да се учите. Вие от небето сте слезли на земята да се учите. Като ученици на великата школа на живота, вие трябва да изучавате музиката, както съществува в природата, щом се домогнете до природната музика, вие ще научите нези природни творчески гами, чрез които е създаден светът. Състоянията на всички живи същества се сменят според природните гами, т.е. музикално. Щом се смени гамата, сменя се и състоянието. Като знаете това, чрез музиката вие можете да въздействате на мислите и на чувствата си, да се повдигате.